60 dəstərdə deməli İbnəhim Ruhayli Həfzəullahın deməli əhlüssünnəni müxtasar, yəni qədər dəstərlərimiz yəni artıq müəssisəni yəridə qoyduq və xulası olaraq bir qısa bir xatırlatmaq e, etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz 3 dənə dəst, yəni bugün bu gün inşallah yəni dördüncü də dəstdə olacağıq adlarınız izniylə və keçmiş dəstərlərdə biz e, ilk öncə qəza qəza və qəzənin Əlbəttə, el-Qadər, Qədər və Qəzanın məlüqat islahı mənalarından danışdı və onların axırmamasından, yəni kifayət qədər bu yəni, fəlsəfə və eyni zamanda hansı birinci idi, hansı sonradı onlardan danışdı. Və növbəti dərsdə isə ümumi də yəni Qəzərin, yəni mərtəbələri barəsində danışdıq. Hansı onun 4 yəni, mərtəbəsi var. Yəni ən birinci heyri hər şeydən olmuşunu Allah sonu elmini bilməsi, ondan xəbərdar olması ikinci, yəni istəyidir və üçüncü e, daha biz ikinci yazıdır, üçüncü istəyidir və dördüncü də hədicət və xəlif. Yəni artıq yəni qayb olunmasıdır. Və eyni zamanda e, qeyd etdik ki, yəni yazı özü də yəni 5 yəni dərəcəyə bölünür. Hansı ki ləvh-i və sonundan aşağıda olan yəni qisimlərdir və dəyişilik olması isə ləvh-i mehfuzun deyil onlardan aşağı aşağıda olan, yəni yazılarda, yəni dəyişdir, yəni, anomal növbəsu olan, yəni sabittir. Və sonra isə biz növbəti dəstə ümumiyyətlə üşünlər müxalif olan rəylərdən danışdıq. Hansı ki, o filqər hansı ki bu qədər barəsində əhli sünnə onlardan biz birinci məcusilər haqqında danışdıq və məcusilərin yəni rəyi haqqında danışdıq və qeyd etdik ki, onlar hansı ki Allah subhanan qədərini, yəni, inkar edənlər, məcusiələr və onlar e, yasını, elimi, yəni Allah subhanan yasını və hətta ya bilməsini yəni, inkar edirlər və bütün bunlarla da, yəni onların məqsədləri eyni zamanda Allah subhanan istəyini və qudratını inkar etməkdir və bunlar həqiqətən dedik ki, yəni mültezərlərdir. Bu birinci, yəni qismi idi və hansı ki onlar qeyd edirlər şey, yəni, bu məcusi, yəni firqəsi ə xeyr də şərh xeyri xalq elyan paştası da şərhli xalq elyan başqasıdır hansı ki eyni zamanda onlar deyirlər ki yəni günahları ə, günahlar baş verəndə yəni o Allah xanının ilə olmayan bir əməldə insan özün istəyi ilə başqa ikinci müşriqəparsim müşriqətindən yəni, danışdıq hansı ki onlar qəzəlo qədər iqrar edillə hamza əmlə nəhvi yəni qadran edirlər hansı ki, dedik ki, bunlar həqiqətdə yəni, e, mühəfəzilərdən yəni, olan yəni, bir firqə idi və növbəti həmçində biz firqələrdən, müxalif firqələrdən danışanda iblisilər, yəni firqəsindən danışıq və dedik ki, onlar hansı ki, Allah subantallarının yəni, qəza və zələrini yəni, ispat etsələr də, əmri və nəhi yəni, ispat etsələr də, ancaq onlar bunu rəq tərəfindən yəni ciddiyat təşkil etdiyini etiqad edirlər və bu da o demək ki, onlar Allah Subhanahu-taala'nın hökmlərində, yəni, yəni olmasını, olmamasını isbat edirlər və eyni zamanda həmçində bu rəydə e, ki, zındıqların e, həmçində e, səfi, yəni şairlər yəni, bu qisimlərə yəni daxildir və eyni zamanda sonra biz bir xüsusiləcə də səfi zındıqlardan deyim 4-cü qism kimi yəni ümüldə xatırladıq Və həmçində bu 3-cü, eee, dərsdə, yəni 3-cü dərsimizdə həm eyni zamanda yəni o 60 firqələrə ümürət qaytardıq digin kimi, yəni diginlərlərindən və həmçində onların bu rəddinə yanaş əhliyyəsinlə yəni bu qəzəx qədər barəsində bizə gəlirlər, mənhecini və metodunu da, yəni bu gün də inşallah biz dördüncü cü yəni bölmədəyik. Hansı ki, bölmənin adı aqvalu yani insanların e, feillərində ixtiyari feillərində e, insanların yani vəhləri yani bu barədə insanlar neçə İsmaili var və ummilikdə e, bu e, bölmədə əsas 4 e, dənə məsələ var Hangisi onlardan 2-si müxalif, 1-i və e, yani 4 e, var insanların ə e, tanışlığında onlardan üçü müxalifətli birisə muaddibun əhlisindən də idi və inşallah biz bu gün yəni ikincisindən danışacağıq və onların rəddi barəsində və qalan ikisini isə inşallah alnizilə yəni gələn dəstə yəni qeyd edərik. Və e, İbrahim Roheyli həfzala buyurur ki: "Əsəlu li bayt qisman, əsəlu al-itrariyya kə hərəkətin murta'iş və al-uruğ al və əsəlu al-ihtiyariyya misl bir min sala və sadəkat və misl-ül maasidan va'ih. İbrahim Rəhimi e, həfzəlla buyurur ki, e, insanın, yəni qulun əm əməlləri ümumiyyətlə iki, yəni istimaylıdır. Yəni birinci biçim e, səndən ixtiyarında olmayan yəni şeylərdir. E, hansı ki, e, sən e, bir şey bədətdə xoşgəlim xəbər eşidəndə bədəninin titrəməsi, soyuq havada insanın üşüməyi və ya daşı e, qaçanda, isti olanda sənin tərxmağı Bunlar hamısı sənin ixtiyarında olmayan, yəni feyillərdir. Amma ikinci qismisə feyillər, o sənin ixtiyarında olan feyillərdir ki, bura birbaşı olar həm ixtayətlər, həmisində asillər daxilidir. Namaz, qılmaq, oruç, mağazəkət elmək və eyni zamanda da asillərin növlərinə. Məsəl üçün, zina, araqıçmək, yalan, danışmaq, oğlu və s. Bunlar da sənin ixtiyarı, yəni feyillərin gənd təşkimdədir. Və qədər, ixtələfən nəsi qism Ə lo artıq insanlar ikinci hissə, yəni insanların ixtiyari feilləri barəsində 4 dənə dem ism adılıblar. Al-qaul al-awwal qaul al-qadariyyə və bi qalet al-mu'tazilah qalu inna al-ab qadim ala fe'l al-nafsi wa lahu fi al-mashi'ə al-kamilə və al-qudratu al-tamma və anna vası alıb o nə ki o ləisə məxluqatanə lillah. İncil rəy, bu öz feillərində, yəni tam qadirdir, tam sərbəsdir və onun öz feillərini etməkdə tam ixtiyarı var, kamil, yəni ixtiyarı var, istəyi var və tamamilə öz feillərini etməkdə e, kamil, yəni qudratə malikdir və öz seç ixtiyarında, seçimində, istəyində O, tam sərbəst, yəni Allah subhanəti olan istəyi, bunun bu e, istəyinə heç qarşılacağı yoxdur. Yəni, tam bir müstəqil bir istəyidir, hansı ki, eyni zəni onlar özdən öz əməllərini öz xərq edirlər və Allah subhanəti olan əmən, əmən o ə, qulların feillərində, əməllərində heç bir yəni, qarşılacağı yoxdur, heç bir xərqi yoxdur. Sanki qullar öz, öz əməllərini xərq edirlərmişdir, yəni bu baxımlar. قال القاضي عبد الجبار وهو من ائمه القدريه اتفق كل أهل العدل الان افال لباس من تصرفهم وقيامهم وقودهم حادثه من جهتين وان الله عز وجل على ذلك ولا فعل لها ولا محدث سبهم وان من قال إن الله سلطان وخالقها ومحدث فقط اعظم خطؤه فابن القاضي عبد الجبار بقادريي يعني كبير يعني امامارند yəni iman deyəndə, yəni o haqqı yollar imam nəzərtümün var, hamçə əstəkənin imam mundalə, yəni zələlə yəni, imamlarındandır. Və o ə, bu əqidə barəsindən qeyd edilir ki, artıq bir bütün adil insanlar ittifak ediblər ki, insanlar özləri öz seyirlərində durmaqlarında, oturmaqlarında, hər hansı bir seyirli etməklərində özləri tam ə, sərbəstlər, onlar ə, özləri öz əməllərini xalig elər və Allah Subhanahu insanları e, o cür qudrat verib ki, insanlara insanlar özləri öz, yəni feilləri, yəni xalq edirlər və e, özlərin feillərini xalq etməsində, yəni hər hansı bir feilin insana tərəf icra olunmasında onlardan başqa heç kimi, yəni qarışacağı yoxdur. Hər kimcə desə ki, Allah Subhanahu insanların öz fikri, insanların feili xalq elisə, onu izah edilirsə Bu bir artıq çox böyük, yəni xata, yəni etmə yəni onun xətası dan yani çox, yəni böyükdür. Aqali ibn Murtadi bu ejnu ay eyni zamanda onların imamlarından biri olan ibn Murtadi qeyd edir ki, Mu'tazilələr icma etdilər ki, qulların şeylləri, yəni onlar özləri üçün başqa bir tərəfdən, Xaliq tərəfindən, yəni xalq olunmir. Qulların yani özleri, öz emellerini etmelerini de, hal etmelerini de özü yani müstəgil edirir. Yani bu da e, cədələt mühsəcəcələrin, yani hizmətləri, yani dəlilleri, yani reyiləridir. İstədələl qadəriyyətü likəvləm bi-bağdə edilləti zəmü dalalatı və alə muhtəqədəm minhə, avvələn qəvlü tealə fətəbərək alləhu əhsənul hələbən, qaləu, esədələlələlələlələlələlələlələlələlə vasıl belə onlara ki, Allah xaliqül xeylinin və Allah ən əhsenül Birinci dəlilləri ondan odur ki, onlar qeyd edirlər ki, Allah Subhanahu buyurur ki, həqiqətən də e, xaliqlərin ən gözəli Allah Subhanahu-va təala, yəni, ən və onlar qeyd edirlər ki, yəni burada bu ayədə Allah Subhanahu, yəni bir neçə xaliqdən, yəni bəs danışır Ə, və bu da onun gözəg insan özü öz xəliqini xaliq elir. Ancaq bu xaliqlərin ən yaxşısı hansıdır? Yəni Allah Subhanahu va Taala-dır. Biz dərilin bəzi hallarda qardaşlar deyirsiniz ki, bu planşə dəlil gətirdi. Buxari və Müslimdən dəlil gətirsələr, təşbih olsun, isə xəvaliz olsun, isə nə bilim rafiiz olsun, isə nə bilim murci olsun, nə bilim tənəffü olsun, fərqi yoxdur. Yəni hər bir sıxəyə deyirsiniz ki, dəlil gətir. Bəzi qardaşlar onlar dəlil gətirlər. Buxari və Müslümlən. Və şəx yox ki, haradan gətirilməlidir dəlil? Eyrə özü istama nisbət eləyən, imzirdən, tovratdan gətirilməlidir, öv ki, dəlili harbən gətirilməlidir? Quran və sünnədən. Sadəcə, həmən onun davət e, istisba elədiyi həmən o dəlil. O ya sahil dəlil, dəlil deyil. Yəni, o gətirdiyi dəlil ya zəifdir, i̇şte, Allah razı olsun, ya hədis-kisə zəifdir, ya ə, uydurmadır, ya və yaxud da həsəndir, və yaxud da ki dərin səhih ola bilər. İstər quran ayəsində, istər də səhih Amma onun dəlalət elədiyi şeyə aidiyyəti yoxdur. Ona deyirlər ki, vahdud dələlə. Yəni təlləz elədiyi kətilə, istər ayə, istər hədis səhih ola bilər, ancaq onun istidlal etdiyi bu məsələyə onun nəyi yoxdur? Yəni aidiyyəti yoxdur. Aydındır? Və bu baxımdan da e, belə şeydən, yəni tərcibələnmə lazım deyil ki, kim desə desək ki, ha, tamam nəzə Yəni səbir bir qat sallayıb bir bulasanız bir bir, bir, bir, bir də əhlinin e, yaxsına və ya danışığına və deyirlər ki, "Aşqanalı, qardaş dəsin bəyənmir də. Bir qardaş qronla sinləndən danışmaq problem şey. yaradır. Yani, Mən şövbə tondan gəlişib bütün 70-li yılı hamısı qronla danışır. Yəni heç kim incidən. Siz görünüzsə bax söz təvratınızdan dəli gətsin. Yox, biz təkhrici gətirir, yox xavariz gətirir, yoxsa muruzə gətirir, hansı gətirir? Azəz ədəriyələr ən bədbax sirgələrdən biridir, hansı Allah subhanətə alanı gör, xalik, yəni insanların feylinin xalq etməsində ixtiyarsız, sahə, qüdrətsiz sahələr dəlil nədən gətirirlər? Qurandan da deyək ki, səhidid onları məcləb edir, çünki dəliləri ardandır, ayədən aydındır, ona görə unutmaq lazım deyək ki, yəni bir e, məsələnin dəlil gətirilməsi, dəlil üzü səhih olması onun istilə ədilmətinə aidiyyət ol olması demək Ola da onun çatızı dəlil o məsələyə nədir? Heç bir vaziət əksinə onun əleyhinə ola bilər. Və eyni zamanda baxın bu ayədə Allah Subhanahu deyir ki, e, "Fəzəbərakəllahu ahsən xaliqin". Hər halda, eee, mübarək, yəni Allah Subhanahu həqiqətən də xaliqlər ən yaxşısı, yəni gözəlidir. Və burada da onlar deyirlər ki, baxın burada Allah bir neçə xaliq deyir. Halibi, yani can formasındadır. Bu da ona göstərək ki, bu özü öz fiilini halgidir. E, Anca e, Halib'in en yasxıhansıdır. En gəzəl bir Allah. Yani Subhanı və Teala'dır. Ve ikinci getirdəyət beləl budur ki, cezəəm bimə kənu yə'melun. Və və nûzu em fülkümül cənnət uluşmumə bimə kutun fə amelun. Qalə, rəbbədə cəzə aləl amel fe dələ ennəl əbbə qadrını alə və lihədə Cüz yedihil, və ləm yəkun qadraniyi, ləm e, cüz yedihil. E, i̇kinci dəllərdə budur Allah səhələ buyurur ki, e, ayənin yani, təlil istəsin, gətiriləşir. Yani, onlar yani cənnətə girmək onların e, bu onların əməl etdiklərinin, yani məqabilində, yani onların cezalarıdır. E, və ikinci ayədə isə Allah səhələ buyur ki, onlar çağırdılar, çağırıldılar, yani qiyamət üçü çağırdılar, Və dedilər, budur sizin cənnətiniz, hansı ki siz bunu öz əməllərinizlə varis olmuşsun, öz əməllərinizin yəni, e, səbəbi ilə buna yəni, varis olmuşsun. Və dedilər ki, baxın, görün, bu ayələrdə Allah əmən cəzanı əməlil müqayibində idi və bu da ona dələt edir ki, insan öz əməlini xəlq etməyənə deyir, yəni qadirdir, o, öz feylin xəlq etməyə yəni qadirdir və bunun da üçün də Allah əmən onun feylin müqayibində idi ona, cənnətin ya da ona tezolarak yəni dildik ancaq onların rəddinə gələndə isə bu onların bəllenən rədd qaytaranda qətalə məqabildə isə Şeyx Qurucu ki amma sidlal istiblal indi qaul he fa tbarak al ahsan al khalid in fa ma'na al aya ahsan al musawirin al muqaddirin wal khaliq yuzkaru wa yurad bihi al taqdir bi dalil Yəni birinci ayələrinə də isə hansı ki onlar buyururlar ki, təbāraka lə əhsenul xaliq. Yəni həqiqətən də e, xaliqlərin ən gözəl, ən yaxşı Allah Subhanahu va təaladir və bu ayənin mənasında isə e, burada xaliq e, sözünün mənası o ən e, gözəl e, sure verən, ən gözəl tədbir ediyən və, e, və burada isə xalq sözü qeyd olunur və burada mənasız yəni təqdirdir. Təqdirdir. Və buna da bəlin odur ki, Allah sonunda buyuruyor ki, Qulülləhu xalikulli şey. Həyətəndə deyir ki, Allah sonunda hər bir şeyin nəyindir? Xalibidir və bu da onu göstərir ki, və burada da Qul sözün hər bir şeyin daxilidir. Eyni zamanda Qulun öz felidir, yəni buna daxilidir. Yəni, hər bir şey gəlir, Qulun öz felidir, o ə, Allah sonundan həmən xalqindən yəni qırağa qalmır. Və ikinci, ə, xalqin ikinci mənası isə Əl-İcəl və Əbdərdir. Yəni, ə, Əslən olmayan bir şeydən icad eləmək və yaxud da ki nümunəsi olmayan bir şeydən şeyi xaric etmək, yani ixtira etmək, yani mənasını verir. Və qala Əzheri, "Əl-xalq fil-kəlamil-ərəb ibtidau'u şey' alə misəlin lam nustaq ilayhi." qala El-Fərburisi yani yəni nə yani yəni qrammatikalımlərindən görür ki, el-xalq ərəblərin danışığında xalq sözünün mənası vizalı olmayan, yani nümunəsi olmayan bir şeyi e, ihttizah, yani yeniləşdirmək, yeni e, gətirmək etmək deməkdir. Yəni onu ondan qabaq heç kim, heç kim, yani görməyib. Vəqala vəbəkəl Ənbari, el-qədsi kəlmə-ül-arab alə darbən, xədumul inşaləl misalə əbdəhə və vəbəkəl Ənbari bu şey ərəbləri, yani danışanda xər iki misalla anlaşılır. Birinci E, yani onu inşa, icad et etmək hansı ki onu, yəni ibtida eləmək. Yəni e, misalı olmamıştan, yəni onun nüməsi olmamışdan qabaq, yəni onun xalqını ikinci isə, yəni təqdir mənasındadır. Yəni onu təqdir etmək. Baxala fi qouli taala, fetbarakalahsan al-xaliqin ma'nahu ahsan muqaddirin. Vekedalik qouli takhluquna iskan, ey təbdirluna kadiba. zamanda ayədə Allah sən buyurur ki, Əfsəbərəkəllə əhsanı xaliqin yəni mənası odur ki, ən gözəl təqdir edən, ən gözəl təqdir edən və eyni zamanda ə, və, ə, siz isa, ə, hanski, ə, və, və siz bəzdən yəni xalq edirsiniz. Cəldin ism mənasında isə ayə mənası isə hansı ki və təxluqun iskan. Bəs siz burada yenə xaliq sözü işlənir və if də yəni bəzdən deməkdir. Bəli siz ə, əgər desək ki, bu xalq mənasında belə çəzsiz siz bəzdən xalq edirsiniz. Ancaq mənası deməkdir ki, yəni siz bunu, siz yalanı təqdir edirsiniz. Əvvəttən bunu təqdir edirsən. Yani əgər insan işə getmək istəmirsə, məli mündirə nəsə bir bahanə tapmalıdır. Məli bunu eləməlidir, nəsə bir yalan uğraşdırmalıdır, özündən təqdir edilməlidir. Bax, burada mənası nədir? Yəni, həmən ayədə, hansı ki, şey, ərəblərin də mənasında danışılanda mənanın ikisi də burada, yəni, hək yolu. Birincisi də, yəni, orada ə, təqdir etmək və eyni zamanda isə ən gözəl şəkildə, yəni onları e, necə deyirlər, e, təqdir etmək, ona quraşdırmaq e, və hər hikayədə bu nə dalalet edir ki, burada mənası təqdir etməkdir. Yəni e, xərq etmək deyil, burada təqdir, yəni etmək, yəni mənasındadır. Və həmçində onların ikinci dəlilləri ki, cezan bimankanu ya'malun, yəni bu sizin e, əməlinizin müqabilində olan, yəni cəzanın müqabiləsində və fəraq qəbəl cəzə ələl əməl fəcəvəbu və onlar qeydəyirlər ki, burada cəzanı əməlin müqabilində qeydəyir və bu baxımdan da deyirlər ki, onlar insan özü-öz fiilini xərq Bu ayənin rəddində isə ənnəlbə sil əyəti hiyyə bi əsəbəb bi yani ayədə bimə sözündə olan bir e, hərəkəsi yəni bir hərfi o səbəb yəni bəbidir. Yəni is əməlinin səbəbi, yəni müqabilində. Vallahu Teala huwa xaliqul əsbab və, və musəbbəbat. Yəni Allah Subhanahu tala həm səbəbləri xəliq edir və həm də səbəblərdən ə, əmələ gələni müsəbbibdir. Yəni o səbəbin vahidinin əmələ gəlməsidir. Əgər bir insan evlənmək istəyirsə, evlənmək istəyirsə, o insan ən düz nədən istifadə etməlidir? Evlənməlidir. Yəni övlad istəyirsə uşaq evdə oxurub, məsələn, karkı Əla nədim getsin, ağacları sulasın, nə bilim almaq üçün ağamı təşənəcək, mənim uşağım olacaq. Bu mümkün şey deyil. Deməli, uşaq e, istəməkdən ən bir tələbi nədir? İnsan evlənməlidir, aydındır. Və insan evlənəndən sonra insan özü, yəni əgə e kişi gündəsad qadını götürsək, onlar özləri öz heyəllər, öz cisimlərində birləşərək uşağ xaliq eləmirlər. Sadəcə Allah Subhanahu taala bu qadınla kişinin yiyib, seləd yarada Və bunların da səbəbinin nəfsə nə meydana gəlir uşaq. Və bu ayə isə aidə yəni burada deyola səbəb də bəsinc hansı? Yəni Allah sonra ona həm səbəbi, həm də səbəblərdən əmələ gələnərlə gəlir. Yəni uşağın dünyaya gəlməsin səbəb kimdir? Ata-anası. Yəni nə heç bir əli ilə düzəltmir onu. Nə müstəqil kişinin sünnə ilə, yəni nə müstəqil ananın rəhmində əmələ gəlir. Sadəcə Allah sə kişinin sünnü səbəb edib ananın ə rahmet düşməsinlər və sonra onun orada da xalqı, yəni o səbəblərləmin əmələ gələn xalqın da nəsibətini e, xər qeləyən kimdir? Yəni Allah Subhanahu və təala aydındır hansı ki, e, sələflərdən biri e, eşidirik ki, cahillədən biri mən uşağımı xəliq elətdim, mən uşağımı xəyəlimdir deyir. Deyirsən ki, öz qala öz mənilə oynasan, çox zədə bilərsən orada. Deyil, yox, deyil, o səni Allah nə niyə? Səni səbəb yaradıb. Yəni sən səbəbsən. Və səninlə zövdlərin də Yəni meydana çıxan, yəni səbəb olunmuş o kimdir? O uşaq o da Allah Subhanahu taala nəyidir? Xalqıdır. Sadə onun səbəbi kimdir? Sən və sənin, yəni zəvcən. Qəbuxundan yəni, da bu ayədə qeyd olunan, yəni bə də burada, yəni səbəb-bəsisidir e, ki, hansı ki, Allah Subhanahu taala həm səbəbdə, həm də səbəbdən törələnənləri, yəni xalq edən Allah Subhanahu taaladır. Sara bütün e, əmr, iş, e, hökm kimə الله سبحانه وتعالى فضلاتنا و وهذا على قول اهل العلم في تفسير الايه بالبير اي ان مثل بو اياتن تفسير الاهل العلمين يعني رايي و على قول الاخر و باشكا راي دخول الجنه برحمه الله ولكن انقسام المنازل بحسب الاعمال başqa bir rəyə görsə, cənnətə giriş e, Allah Subhanahu rəhmət ilədir, ancaq orada e, mənə, yəni mənzillərə bölünməsi, yəni cənnətdə insana aldığı, layiq olduğu dərəcələr isə o isə insanların əməllərinin, yani hesabınadır. Qali ibn Uyeylə kanu yarawna an-nəcəte min an-nar bi-afillahi və dukhulu l-cənni bi və iqtiṣamu l-manāziḷ al İbn Uyeyna bu da yəni məşhur yəni sələflərdəndir, yəni hədis alimlərinin eyni zamanda da yəni səqiqi və Suceyn ibn Uyeyna deyə o ə, bir başqa cür yəni nənəsi yəni nisbət olmuş, yəni qabilədəndir. Həmçində böyük yəni səqiq və mühəddislərdəndir. Buyurur ki, yəni əhlisünnə yəni alimləri və hətta sələfi salih sələf bir cəhənnəmdən qurtuluşu Allah Subhanahu Allah'ın yəni görürlər. Yəni bilirlər ki, bunu Allah Subhanahu taala əlfi ilədir və e, cənnətə giriş Allah Subhanahu Taala-nın fərziləti ilədir, ancaq gör ordan mənzillərə isə layiq olmaq, yəni mənzillərə bölm isə insanın öz əməllərinin, yəni səbəbidir. Və bu da hər sünnənin bizə dedilər, yəni əhkıqıdır. Dalal Rasul adillə e, alə fəlbət məhmudat. Bu surə şeyx İbrahim Ruhayli əzəhullah, onların E, bu dəlillərinə rədd qalmasından sonra və sonra keçilmişlərdən yəni dəlillərə ki, halbuki o dəlillər birbaşa qulun feylinin Allah Subhanahu olan tərəfinə xalq olmasını göstərən dəlillərdir. Və birinci dəlildə şərh gətirir ki, vallahu xalaqukum və ma taf'alun və ma ta'malun. Fəxbara Allahu annahu xalqa l-xalq və a'malahum. Fə bu birinci ayə budur ki, Allah Subhanahu sizi və sizin əməlləriniz nədir? Xaliqi. Yəni bu ayə onu göstərir ki, Allah Subhanahu xəbər verir ki, Allah Subhanahu məxluqatın və onların feilləri nədir? Feilləri, yəni xalq edir. Və ikinci dəlildə Allah Tala buyurur ki, Allahu xalqulli şey. Allah Subhanahu hər bir şey nə idi? Xalibidir. Fədəxilət əməlu liba't fil umuri kull. bu ayəyə görə e, bütün sözünə, hətta qulun əməli də nədir? Yəni daxildir. وما افسد اقول المعتزله في ادخال أَلَّلِ ما bir təsadlı, yani biri budi ki onlar Allah subhanahu alemin kalamını ki Allah subhanahu sifetidir onu bu Allah her bir şeyin dir sözün altını aid ediller ancaq, bax, ki, Allah Subhanallah sifətidir və eyni zamanda isə qulun fiilini oradan çıxarırlar, bax, məyərə ki, qulun fiilini nədir? Yəni, xəlif olunur. Yəni, gör, nə bu zəlalətdir ki, əgər, sən əgər, kul sözək, bütün Allah hər bir fiilin, hər birin xalqidir altına, yəni, Allah Subhanallah sifətini oraya daxil edirlər, onu məxluq sayırlar, baxın, onlara deyirlər ki, ə, kitab, Quran məxluqdir və gör, nə Yəni, bu həqiqdəndə cəhalət bir yana qalsın, yəni inat bu ən böyük yəni, ə, təsallıqdır ki, və qulun özü məhlub olduğu halda isə, qulun felinin ilə o umumi xəlq olmuşun daxilindən təhkibini yəni, çıxarlar. Bu həqiqdəndə, yəni necə deyilək, sağlam-ağla dələt edəmir bu. Əgər sən ə, xəlq olunmayanın, yəni xaligin danışığını bu məhlubatın içində daxil edirsən isə, Onda sən məhlugatın öz fəlini oradan xərq edə bilərsən. Bir də oradan çıx çıxara bilərsən. Yəni, bu həyətəndə, belə baxsan, normal ağıl deyil. Ona görə ki, bir keməyə Rəxməllahi Məşrur Əyə Bakir deyil. Əl əqlus sahih lə yuardu ənəqlus sahih. Bir sağlam ağıl sağlam dələn eləməyir, ciddiyyət təşkil eləmir. Bu, elementar baxsan, görəsən, bunlarda ağıl, yəni ə, tam sərbəst, düzgün ağıl deyil ki, yəni gör, nə böyük f Allah Subhanahu xaliq olduğu halda onun kalamını o e, müstəqil deyil, bir sifət kimi deyil, Allah Subhanahu olan sifəti kimi, deyil, məxluq kimi etiqad eləyirlər. Amma bu özü məxluq olduğu halda bunun pereni ilə həmin xətdə məxluqatın ən yəni, daxilindən çıxır. Hətta hey, cəf-cənsli çox böyük, yəni fəsad yəni sözdür. Və həmçində onlara dəlillərdən biri də onlara qəsidələrdən budur ki, Ey peygamber hocam hadisse buredir ki Huzeyfar radıyhinnasınla buredir ki enne qal inallah xaliq kulli şeyin ve san'atuhu və bir bəz rivayət inallah yesm'u kulli şeyin və san'atuhu fədaləl hadis alə enne allah təal xaliqul əmal məzəvə və Huzeyfar radıyhinnasınla tənsalın buredir ki də Allah subhanu ə e, isti əməli nədir? Yəni xaliidir və hə, bu həmində yəni, bunun da e, başqa bir baxımdan o mənasında ki, Allah Subhanahu e, hər bir edənin və ediləni edən, yəni Allah Subhanahu taala, təxminən yəni, gəlmirəm, eynidir ki, yəni hər bir e, məxluqu və məxluqun edəcəyini xalq edən, yəni Allah Subhanahu bu da bu da dəlildir ki, Allah Subhanahu həm məxluqat, həm də onların feilini, yəni xalq ediyəndir. Və həmçində İmam Buxari rəhməllə buyurur ki, Fəəəqbar ənə səna'ad və əhəlühə məhlüqətun. Baxın, Buxari rəhməllə bu hədisin davanda bu da onu göstərir ki, bu hədis İmam Buxari əl-onu rəvvət edir. Hədis, yəni Buxari davad edir vəzsi və İmam Buxari vəzsinə axasından buyurur ki, bu onu göstərir ki, Allah spontalı hər bir e, edənin, və it e, fiilin əməlin xaliqi yəni Allah Subhanahu və onlar məxluqlar. Və ikinci bu e, məsələdə yəni müxalif olan rəylərdən biri də e, cibriy elərin rəyidir, e, məzhəbi də, onlar buyururlar ki, balu innal ab la qudrata lahu ala amalihi. V eyni zamanda bu eləyi cibriyilərlə yanaşı eyni zamanda yəni zəhm yelədi, yəni bu rəy Və onlar buyururlar ki, həyətində qul öz əməlində ə, qüdrəti, yəni, yoxdur. Qüdrəti yoxdur. Və alə iradətə, iradətə və alə ixtiyara fi. Ki, onun öz felinə qüdrəti var, nə iradəsi var, yəni, nə ixtiyarı var, var. Ə, nə ixtiyarı var, nə ixtiyarı, nə iradəsi var. Və annəl əbəd məcburuna alə əsəlihin və hərəqətin fiyyə. Vədir, bu da onu göstərici qullar öz yani şeyllərində, hərəkətlərində əmələ gədilər, yani məcburdular. Məcburdular ki, hərəkətlü əşya ində mahbirri və hərəkətli murtəcş ki, nəfsin Necə ki, küləyin səmat ağacların tərpəməsi kimi, necə ki, insan titrəyən halındakı kimi və eyni zamanda ondan tər axan halı kimi. Yəni onlar heç biri, yani insan e, külək olanda, yani ağac özü bilmir də ki, yani avtomatik Külən Hərəkə, nur, hərəkət, nurun hərəkət, ağa zeyniyir, yaxsara, yastola, yaxsara, qabağa hərəkət edilir. Yəni zamanda insan ə, əgər ə, bir, həyzanlı bir xəbər eşləndə və yaxsə bir ürpədici bir xəbər eşləndə, ki, bədəni kitirirsə, ürpəşirsə və yaxsə necə ki, insan yorulan vaxtı, həyzan, kesin vaxtı təllirirsə, yəni bu əməllər insanın ixtiyarında olmadığı kimi, yəni onlar da buna qiyas edirlər insanların bütün yəni əməllərini. Yani i̇ster ibadetləri olsun, ister asiləri olsun, iqtiyarə yani şeyləl həmsın birbaşı olaraq. Yani buna qıyas edirlər ki, necə ki o ter kimi, o kitlemə kimi aməllər vərsə, bütün aməllər edilir, yani bu düz. Yani insanın iqtiyarı yoktur. Ki insan ıı, bu aməli seçsin, özü müstəgir, və onu seçsin, müstəgir. O bakımdan yani, bu da onların, yani əgdələdik insan, yani mecburdur. وَاَنَّهُمْ مَجْبُرُونَ عَلَى تَعْتَ بَالْمَاسِيَ eh funsabul afsal ilayhim ala sabil al majaz bal hunna asililarda itaatlere dil mecburdular ve o ki qaldi ki amellerin onlara onların isbat olması bu dir mecaz baxımındandır mecaz baxımındandır o ala has demek yoda ilə şey ila mahalli dun ma yudaf ila mafilihi bimenzilel qail ma tabaqara wasal al wadi wa tala ash Və deyil, e, məcazdır hansı baxımdan məcazdır? Hansıdır bir əməl e, insana e, izafə olunan kimi? Hansı ki, e, o insana e, bir şey, bir əməl, bir əmələ izafə olunur, yəni o aid edilir və onun səbəbləri, yəni hası olmaları isə qeyd edilmədi ki. Misal üçün, deyir ki, öyüdü, və öldü və, və yaxud da su seyildən axtı və yaxud da ki, deyir ki, günəş çıxdı. Yəni, bu tür əməllər e, günəşə, suya e, və yax Ee, ölüye veya böymeye nispet olduğu gibi yani orada onun ee, bize diyerek onun hasili yani orada gösterir. Yani neyse o zürü, ne, zeyyel. Yani insanın öz özüne böyebilmez. İnsanın öz özüne ölebilmez. Veya da güneş yani öz özüne yani sıkabilmez. Yani bu onlara ona göre iddia olur ki feyil olma terminden baş verir. Ancak bunların ee, yukarısından emri olmuş bunlara. Aydın da yani bu onlar əməlləri, insana əməlləri, yani buna qıyas edirlər şi, yani əməllər insanlara nisvət olması, yani bu baxımdan məcazdır. Yani o baxımdan məcazdır ki, yani ə, insan edir diye. Amma, o ki qalbı iqtiyar bahələsindəsə, o iqtiyar yoksa oysa deyil, yani məzburdur. Və dəlillərinə cəhədibəysə, istədərləl cibriyyətəl qoğulun bi'bədəl ədillətəl zəhmu dələlət və qoğulun minhə ə e, yani kimi, e, yəni dəlillərdən istifadə edirlər. Hansı ki, onlar o dəlilin e, səhih olmasını ele zənn edirlər yani bu e, dəlilin səhih olması bunların zəirlərinin də de səhih olmasına, yəni gətir çıxarır. İndi dəlilləri budur ki, və mərameyte izrameyte, və ləkinəllah ramə. Qalū lə fa allahu an-nabiyir ramiyə və astədəhu li-nafsihi, fa ḍalla İnşallah Allah Subhanahu buyurur ki sən atmadın, o zaman ki sən atan zaman, və lakin atan e, atan kim oldu? Yəni Allah Subhanahu atar. Yəni burada e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni bəzi döyüşlərdə yəni başçı verən qüvvə təşkil, yəni pensam əlində qum götür, batması və burada isə Allah Subhanahu ona bildirir ki, yəni e, sən attığın, ansiyonu sən atmadın, atan Allah idi. Və burada da deyir ki, e, onlar deyirlər ki, burada Allah Subhanlı öz Peyğəmbərindən həmən o qum atmağı neynədir, nə Yəni ona ispaq etmədi və dedi, onu sən atmamsın, onu atan kimdir? Yəni Allah Subhanahu Və Təalədir. Və burada deyir, Allah Subhanahu o fiil özə nisbət edir və bu da onu göstərir ki, e, qulun öz fiilində nəyi yoxdur, yəni ixtiyarı yox, aydındır. Və ikinci dəlilləri isə, e, Abu Hurayyə radiyallarının hədsidir, buyurur ki, Lə yədxulul əhədun minkum el cənnədə qaldı vələ əntə yə rasulullah qaldı vələ ana ilən etəğmədi yə minhu zə rəhmətin və fəzlin e, indi dəlillərdə hədisdən nə işi aburi radiyallahu anhu buri ki bu gün peyğəmbər sən dedi ki sizdən heç kim öz əməli ilə daxil olmayacaq və dedilər ya rasul hətta sən de bələ, də belə bəli hətta mən belə əgərdir Allahu təala məni öz rəhməti və fəzli ilə yani rəhmətləndirməsə yəni bir növ yəni bu deməkdir ki Yəni hətta peyğəmbər özü də Allah Subhanahu rəhmətinə və fəzlətinə bəni yani cənnətə bu cür dəlilləri onlar gətirlər və buyururlar ki, qāludan-nə hadis alə enə cəza gəyrum qətarəb gün aləl əməl və bəllələr də budur ki, yani bu hədisdə Allah Subhanahu ilə insanların yəni cəzasın onların əməlin müqabilində etmədi. Fadal alə enəl əbd bu da göstərir ki, Yəni ixtiyarı yoxdur. Hansı e, qədəri ilə dəlil gətirmişlər ki, yəni feili özü xarqedilik dəlillərindən hansı dəlildir? Eyni də bu bu olan hədis. Ki insan cənnətə nə ilə girəcək? Əməlləri ilə. Və bunlar da ki, e, ona oxşar hədisdir. Yəni öz əməli ilə nəyinəcək? Yəni daxil olmayacaq. Və şübhələr də odur ki, yəni burada Allah Subhanahu insana verdiyi cəzanı, əslində cənnətə gəlməni mütləqən onlara əməlləri nədir? muqabilində etmir. Və bu da o göstərir ki, qulun qulun əslində qulun əməllədir, deyil. Yəni ixtiyarı yoxdur. O məcburdur. Onun seçimi yoxdur. <gülüyor> yox, yox, cənnətdə cəhənnəmə düşsə də bunlar deyil. Şəc cənnətə cəhənnəmə düşmək qulun öz əməlinin muqabilində deyil. Yəni nə istəsən elə, sən bütün günü saylansan ki, ibadət elə, bütün ömrü Məkkənin Kəbənin qıranda kölgəsindən keçsən, yəni sən əməllərin canın cennete girməyin müqavimə deyil. Yani bu da onu göstərir ki, yani sənin əməlin bürtəbədir deyil, etibarlı deyil. Girmək cənnətə girişləridir Allahın rəhməti və bu baxımdan da onun yəni ixtiyarı, iradəsi yani, yani yoxdur. Anca onların bəllənən rəddinə gəldikdə isə şir əzəhlə buluşur ki, amma sidiləlim bi qəvli təala və mā rəməd izramita və lakinna Allaha rəmə أو رضي بالكثير في تسيره أن ابن أباس رضي الله أنهما قال رفع رسوله وسعه سلام يديه يعني يوم بطن فقال يا رب ان تحلك هذه الشابة فلن تعبدس الأرض أبدا فقال له جبريل قبضة من الطراب ترمي بها في وجوههم فأخذ قبضة من الطراب ترمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا خسب عينيه və e, yani bu ayenin e, rəddində isə şeyx e, dəlil gətirir ki əvvəla deyir bu ayə birbaşa olar onların özlərinə dəlildir yani onların əleyhinə olan yani bir hüccətdir dəlildir və bunun da e, onların əleyhinə olması e, ayənin e, nazı olma səbəbi birbaşa yani bunu göstərir ki hansı ki digil İbn yani bu ayənin təfsirində qeyd edilir ki İbn Abbas radiyalarını buyurdu ki, <gülüyor> Peygamber sosəndir Bədir günü hansı ki, e, Bədirdə amın bilir ki, e, sahabiləri məhsəli döyüş deyildi. Yəni, Bədirdə e, onlar mədnəndə olduları müddətdə, deməli, xəbər gəlir ki, və Abusufiyan e, karvan gətirir, e, deməli, e, Şamdan karvanı sürür və üzərində 5-10 nəfər, 34 nəfər oxusular, qoruyucuları var. Və təşəssəndə iç bu bizim süfiyyət iç müsülçülərin bizdən aldıqları, yəni qənimətləri biz nəyə? Öz malımızı, yəni geri qaytaraq. Biz bu hadisədən bəziləri, yəni təkcə bir də dəhluqsu dəyər təşkilçilər təhril gətirlər, ki, yəni Moskvada azadta yəni, eləmək olar və bu da bu günki dəlil gətirlər. Da orada undudurlar ki, həccə axlaq oxumaq lazımdır ki, onlar tələb nə deyir? Onların bizdən aldıqları Hanuz ağabasıdır, oğlumam din al, musallı bu bir, digər valı sahibi var ki, onlar hizrətin müqamını Onu qoydular kimi seçdilər, hüzzət seçdilər. Yəni deməyimdir ki, onların bizə ağdığıları axsendən ilçi meşalıyı, aydındır. Nə isə, eee və İbbin Kəseyin Rəhmullah e, buyurur ki, yəni İbn Abbas dedişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Bədr günü əlin qaldırır və qeyd o e, döyüşdə səbəb döyüş deyildi. O xəbər ki, cəhətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 303 sondu sadəni götürür. Ilk gedək, e, bəs e, onların qarşılayaq mal deyirəm, üfə qayıda. Və Əbu Süfyan bundan xəbərdardır və Karmanın istiqamətini dəyişib və dərhal xəbər göndərir e, Məkkəyə və müşriklər Minəyə yaxın, bəzrivata yerəki Minni də keçir. Yəni 300-dən yuxarı atlı, qalanı piyada və bunlarla koçluğu dəyişməyə gəlir. Bu orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi görür müşriklərin sahisi o, sahabə raz və deyir ki, onda əlin qaldırı ki, ya Rabbim, əgədir bu qöyüm, bu toplum, bu döyüşdə hələk olsələr, onda deyir genç kürəsində, yəni sənə ibadət edən qalmayacaq. Yəni, onların göstərişi həmən gün genç kürəsində ibadət əl-haqdın üzərində olan toplu cəmatansı idi, biz o sahabələri idi. Və onda da Cebrail ə.sələm dedir ki, götür yerdən torpaq götür və onların üzünə tur Əfəndə, yerdən bir oğuz torpaq götürür və müşriklərin yüzünə tulluyur e, və onların qurunları, e, gözləri, qulaqları, ağızları bu torpaqlarında olur. Yəni, hər dindən müşrik var, hamısı bu torpaqdan yəni, pay çatır və sonra onlar e, e, yüz döndərib, yəni, yüzlərin söndərib, yəni gedirlər. Və e, bu da onu göstərir ki, e, hansı ki, e, burada e, yəni, feyli, düz onu şeyx özü açıqlayacaq. Yəni burada e, feilin olunması kim tərəfindən idi? Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi tərəfindən idi. Yəni amma o torpağa gedib onlara satması kimin əmri ilə idi? Yəni Allah Subhanahu düzdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əməli Allah Subhanahu xəliq edib. O şək yoxdur. Sadəcə burada e, onlar e, peyğəmbər deyillər ki, Allah Subhanahu peyğəmbərlə nə fikr elədi? Dedik sən atmamısan, atan kimdir? Allah Subhanahu. Amma feilin isbatı səkimindən پیغامده سوسنند میذیشی شیخ محمد بن تقی القور و ذبورشی قال لما دنا القوم بعض من بعض أخذ رسول سمقطه من تراب فرما بها في وجوه القوم فقال شاهد الوجوه فدخلت فيها اعينهم لو كلهم اقبل الصبر رسول الله صلى الله و محمد بن كبه القور ذبورشی نبا چې قوم اونlara yaxınlaşan va yani E, artıqlamasını bir az üstövkülü tərəfindən, yəni birinci qısa yəni, artıqlaması ilə nə idə hədisinə. Bu deyirsə, həmən o e, hadisəni bu cür təsvir edir ki, yəni o qöl onlara yaxınlaşan vaxtı Peygamber səhəm gökülü və torpaq onların üzərinə tulladı və o torpaq da onların gözlərinə ağızları bunlara doldu və bununla da onların başları özünə qarışan anda sabrəl elədi başladı bunların döyüşməyə və öldürənləri öldürlər və qalanını dinədilər, əsr tutdurlar. Və Allahu Teala əfət edilir, Rasulü Ləyəsəm, rəmiyyən bi qoyluy, və nə rəmiyyətə, id rəmiyyətə. Və şeyh buyuruyor ki, Allah öz Peyğəmbərinə burada feyli nəyəyir, ispat eləyir. Bizi buyuruyor ki, və nə atmadım o zaman ki, sən atdın. Yəni, atmadın və at, atdın, burada atdın feyli nəyəyir, is, Peyğəmbəri səmi ispat eləyir ulma an el musbat geyr-i burada artı göstərir Allah Subhanahu ona həmen atmağı, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm filində isbat eləyir. Wa balek enna ram lahu ibtidanu ve enteham saddadahu sabtahu al-hadd. Ve entihauhu al-ishara burada şeyx gözəl bir incəlik Daha doğrusu Muhammad ibn Qorazinin rəyi Allah Subhanahu ə atmağı əvvəlindən və sonuna kimi e, atmağı isbat edir. Amma bunun ilkin atmağı bir e, peyğəmbər s.ə.l.ə.m.in feili datmağı və sonu isə a, sonunda gedib çatması o da deyir feildi. Amma e, peyğəmbər s.ə.l.ə.m.in atmaqla Allah Subhanahu eləyir ki, onların peyğəmbərlə toq qum, torpaqla ney niyyət, gedib müşriklərin yəni gözlənə dolur. Və burada e, həmin atmaq feilinin əvvəl hansı yerdən götürüb pullanması və o həmin otoxaların e, sonu gələnə müşkilə çatması. Əvvəli də belə son iki biri yerinə salıb, ya yani atmaq salıb. O dəyə də bilərdi, nə ed bilərdi? Dəy edə bilər. Aycanca yəni burada şeyl baxımından atmaq səy edən yani, Peyğəmbər onu götürüb atması Peygamber solsa nə isbat olunur. Təlimən heynədir <gülüyor> vallahi taala alam və Kəfara <Sessizlik> e, da qovulur və ma salihil salihə vəlilləh və sala və ma şunta şunta və ma kad idə kad və ma şarəftə şarəftə. Əbu Mühməd ibn Kadəl Qura də bu ləhcə, bu mənası dediznə Allah bir mənası odur ki, yani e, sən və e, ma astəb id hədəfdə. İsən e, pulladığın o senin pulların torpaq onlara tokunmadı Amma deyir onlara toxuna nə oldu? Yəni, e, yəni sənin pullamalığın o sənin torpağın gedib onları niyəməzdir, satmazdı. Və bunun sonuna bunu ishab edən atan kim idi? Yəni Allah Subhanahu. Yani bu baxımdan aydındır? Və sonra və ma'lukun an isabata al-jesh kamulun bikaf min toraq an hada fuzul qudrat al-bashar w'in kana al-aslu və həmində məlumdur ki, bir oğuz torpaqla tüm qoşunu, yəni o torpağa gəlir, onların ağızlarının, qurunlarının, qulaqlarını, o torpağı onların ağızları, qulaqlarını çatırmaz. Bu bir bəşərin qüdrətindən yuxaribdir, yəni qüdrətdir ki, və baxımdan da e, şəkiyodur ki, feylin əsri Peygamber səsən olsa da, amma onun torpağın gedib onlara çatması kimləndir? Yəni Allah Subhantallanın yani, e, əmri ilədir. Fəbəf ələ, zəm-ül cibriyyə, vəzələb əyət ələməd əl-əsünlə bu bakımdan da onların yani cibrililəri, yəni məsəl Batı oldu. E bu dəlillərlə Batı olur ve həqiqətən e, yani yani <cır> yeah. <cır> də, bi də bu da əhlisünnənin yəni məzhebünə yani dəlalət eləyir. Və məsjidlər 11 hadisə deyir ki, "Əhdun minkum el-cennəte bi aməlih", onların dəlildən istinad etmələri ki, sizdən heç biriniz cənnətə əməlin daxil olmayacaq və ənə cazaa la yartabu alal şey cazaa əməllərin yani muqabilində müqarafat deyil. Yəni əməlin muqabilində olmadığı halda fələ huccetun fihi. Bu baxımdan onların heç birə mücəzi yoxdur. Fələ hu fil hadisi ba'l evaz. Demə bu hadisə də olan bir əməliyində b hərfi özü yəni əvəzli yəni bəhsidir. Yəni zal hadis dəlala alani an yakun bu da deyir dəlildir ki, yəni cənnət xənin əməlinin muqabilində olan Yəni, sənin əməllərin e, cənnət əgər pulman alası olsa, yəni, qiymətləndirirsə, sənin əməli bir miqdarı cənnətə nədir? Daxil olmaq üçün teç bir şeydir. Hansı ki, bu barədə də biz e, təhsilərin birində qeyd etmişik ki, e, qullardandır, yəni bizim əvvəlki əhl kitabdan biri 500 il yəni günahsız, yəni ibadət edir. Yəni, biz dərsdə keçmiş o hədisi hansı o insan səhərlər e, kür e, dağdan o istara şöhür e, edilir və qafıl dağın başından bütün ömrünü ibadətə keçirir və bu 5 il ömrünü belə keçirir. Və qiyamət günü Allah Subhanahu taala ona deyəndə ki: "Ey oğlum sənə e, rəhmətinlə, e, insanlığınla, e, onda bu elə başa düşür ki, ədalət nə olacaq, rəhmətən üstün olacaq? olacaq. Yəni 5 il günası ibadət eliyi, heç bir xətası qalası yoxdur və dir yaradlı öz ədaləti ilə. Onda Allah Subhanahu deyir ki: şəkildir, bu qulun günahı yox, yəni, günah asırı yox, bir şey yox, ömürlük 500-lə ibadə və bir onda götürün bunun gözlərinin nurunu, tərəzinin bir gözünə qoyun və əməllərini bir gözünə və görürlər ki, əməllər neynəmədi, onun gözünün birinin müqabilə olmadır. O ki, qaldıysa insan bu 60-70 il yaşayıb, asır dolu ömürlük, Allah subəndan əvbədi zənnətə inəsin, müqabilə eləsin. Yəni, bu, yəni, qeyri-m Burda da həmin şeyx kəsir burda b yani bir əməli sözlə b hərfi burda bir əvəzlik, yani bir əvaz sözündən, Yani bunun əvəzinə onu. Və bu da şəkildədir ki, onu göstərək ki, cənnət insanların əməlin müqabilində olan deyil. Yəni sən nə eynəsən də, nələr də eləsən, sən o düşəyə nə sata bilmirsən. Yəni sən də gəl ömrü boyu tüm var-dövlətini özünə sərf bir dəfə qəbul edirəm şəhət İmanın bir qismini məhəllin həzzinə sərf edir. Yəni bütün ömrün səbəbi ola ki, insan kim üçün yaşayır? Dan yəni özü üçün yaşayır. Aydındır? Yəni ibadətləri də var, ancaq onlar onun elədiyi bütün bu şeylər onun əbədi cənnətdə o cür məqama, o cür məkana, o cür naz nimətə, o cür əbədiyyətə qoşulmaq üçün onun əməli o cənnətinədir. Müqabilində çox yəni da ə, bu baxımdan onun ə, cənnətə girməyi Yəni əməlləri e, de, de? ilə deyil, nə ilədir? Allah Subhanahu rəhmətuhu fəzəlinə. Necə Tahavi bu kitabının şərhçi buyurur ki, "و أما ترتب الجزاء على الاعمال فقد دلت هي للجبريه والقداريه وحده الله له أحرسنا وله الحمد والمنه." Tahavi şərhçisi buyurur ki, amma deyir ki, əməlləri cəzanı əməlin Yani, sənin, ə, etmək, yəni sənin əməli müqabil bu cəzanı etməy, yəni cənnətlə əməlin müqabilindədir. Demək, bu baxımdan bir qədəri ilə və Cibril bu məsələdə zəlalətə düşürlər. Və Allah son bir əhli sünnəni bu məsələdə, yəni hidayətə yönədir və bu günsünə Allah Subhanahu həmd və minnət olsun. Və innal bə əlləti sinnətil ğeyrül bə əlləti fil isbat. Deyir ki, nəfdi olan və yəni inkadı olan və isbatda olan və فالمنفي يقول تعالى لا ينفعن احد بعمله فذي انكار للانكي sizin cennete giriş amelinizin muqamiz olmayacaq deməsi ve hansı onun əvəzliyi isə burada deyir bə evəz كما زعمت المحفزله ان العامل يستحق دخول الجنه على رقي بعمله ذلك برحمه الله وفضله və Sizdən heç mizlərəti əməni daxil olmayacaq. Burada B şəkilsi, bir burada əvəzləmə yəni şəkilsidir ki, hansı ki onlar e, cibriyələr, e, cibriyələr möhtəzlər və dədəriyələr burada ispat edirlər ki, burada həmən o girmək, e, hansı ki bu da əvəzlik bəhsidir, bir burada e, onlar etiqat edirlər ki, bu insanların qazandığıdır. Yəni əməli ilə müznəddi qazanıb, aydındır, amma həqiqətə isə onun əməli, əməli o cənnətə giriş sühnədi, yetərli deyil, aydındır. Və giriş nədir? Allah subhanə və təala rəhməti nədir? Ancaq deyir bə, Allah bə hərfi isə cəzən bimə kānu yaʿmalūn, yə yəni bu sizin cəzanız əməlinizin müqamındakı. Burada bə şəkilsiz isə və nahvə bə o səbəbdir. Yəni ə, ey bir səbəb əməliniz yəni əməllərinizin səbəbi ilə aydındır. -kul ilə və Allahü tealə xalqul əsbəbəl-müsəbəd taraca l-kul ilə l-məhzul fədilləh və rəhməti. Və burda ki, şey, ikinci aydə isə bənin ispatı olması, burada isə bir səbəbin yani ispatı olması. Yəni, giriş nədir? Səbəbi sənin yani əməlidir. Giriş özü e, Allah şmallar rəhməti ilə və fəziləti ilədir. Amma e, səbəb isə Səbəb isə insana, yani əm Ədillətul dələt elan el ibad el ibad failun ala el haqiqah wa an lahum el sherru ikhtiyaran ala fa'al ba'd el yani quran ve sunnet delilleri onu gösterir ki bu amellerinde haqiqi edendir yani qul öz amellerinin haqiqidir yani yerinə yetirildi ve onda burada seçiz ikhtiyar var hansı qullar öz amellerinde seçim ikhtiyar sahibləridir Yalnız onların istəkləri və ehtiyaları Allah Subhanahu-tan istəyindən gəlir. Yəni Allah Tala Quran-kərimdə buyurur ki: "Biz əzuzilə fil-ardı zilzələ, fəmen ya'mal misqala zarrax-xeyran yara, və men ya'mal misqala zarrax-şerran yara." Biz Allah Tala buyurur ki, kim bir yaxşı əməl etsə, onu müqabilin görər və kim bir şət iş görsə, onun yani müqabilin görər. "Əl-xeyr vəl-şerr iləl-əbr." Bu Və burada Allah səndə buyurur ki, xeyr və şər e, qulu qaydır. Əmel əfbəla qulun özünə qayıdır və o qulun qazandığıdır. Yəni edib onu qazanır və buna görə də Allah Subhanahu onun bu əməllərinə müqabilində onu nə edəcək? Yəni cəzalandıracaq. Yəni yaxşının müqabilinə yaxşı və pisin müqabilinə isə pis. Həmçində Allah Tala buyurur ki, "Lə yukallifullahu nəfsə illə vus'ahə läha məkəsəbət Allah Subhanahu E, nəfsini gücü sətf məşəq şey, yükləməz. Onun qazandıqları e, ya öz xeyrinə, ya nə idi? Ya yəni, əleyhinədir. Faqət esbatəllahu təala lil abdi fe'lan və kasban və al-kasbu huvel ladzi ya'ud ala fa'ilihi minhu an-nafa au darar. Fə burda bu Allah Subhallah, qulun özünə fe'li e, fe'li nisfat eli və fe'lin muqabilində o yaxşı ya da ki pis, yəni özündə cəmləşdirir, yəni toplayır və o toplamaq özü də qulun öz, yəni fəelinə qayıdır. Ya yaxşı şeir topluyur, ya da ki, pis şey yəni topluyur. Və bununla da inşallah, yəni bu günki dərsimiz yetər və gələn dərsdə yenə də yəni 2 dənə məsələ qalıb e, və onlardan biri, yəni baxış birqədi e, əşarələrin e, əş e, əş bir göstərilməsi növbəsidir, əhli şünənmə məsələsidir və, e, yəni, və düzün Allah bu qədər